Yeah.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 Програму приготували Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Осі Брошка. Брито допомозі з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. В сьогоднішній радіопрограмі почуєте Евромайдан під прицілом гранат, травматичних і гумових куль і водометів. Статистика потерпілих. Патріарх Святослав Шевчук звернувся з закликом припинити кровопролиття. Суспільство наближається до громадянської війни, твердить патріарх Філарет у зверненні до Януковича і протестувальників. А зараз голос Арсенія Яценюка одного з провідників Евромайдану, який після зустрічі опозиції з президентом України виголосив емоційну заяву, яку пропонуємо нашим слухачам. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Сьогодні, напевно, найбільш драматичний день і трагічний в історії нашої країни, нашої незалежної країни. П'ятеро людей, які мають сім'ї, які мають родини, деякі з них мали велике майбутнє, були просто застрілені. Застрілені за те, що вони хотіли в своїй країні вільно говорити, вільно жити, посміхатися, народжувати дітей і казати тим, що я горджусь своєю країною. Я не буду зараз довго говорити. Я вам тільки скажу те, що в мене в серці і в душі. У нас є два шляхи. Перший шлях. Зупинення кровопролиття. Відповідальні всіх хто вбивав людей, і збереження життя кожної людини, яка є на цьому Майдані яка є в Україні. На цей шлях у нас залишилось 24 години. Якщо цього шляху не буде, скажу про себе, Я с ганьбою Жити не буду Завтра підемо разом вперед Якщо куля в лоб То куля в лоб Але честно Справедливо И сміливо Сьогодні бороним Майдан Я казав публічно на всю країну Зроблю до останньої секунди все, щоб кожна людина в цій країні зберегла своє життя. Щоб наша країна збереглася як єдина держава. Щоб наші діти не плакали за своїми батьками. Щоб наші батьки не плакали за дітьми, як уже сьогодні плачуть. Віктор Янукович, залишилось 24 години. Приймайте решение. Я решение принял. Слава Украине!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 27 січня 1891 року народився видатний український лірик і академік Павло Тичина. 28 січня 1905 року народився письменник і літературознавець Петро Колесник. 29 січня 1918 року відбувся бій під станцією Крути, де загинуло більшість українських вояків, захищаючи Київ від більшовиків. 29 січня 1929 року почалися наради першого конгресу українських націоналістів у Відні, на якому створено ОУН під проводом Євгена Коновальця. 30 січня 1923 року створено Державний музей театрального, музичного і кінематографічного мистецтва України. 31 січня 1905 року народилася відома українська правозахисниця Оксана Мечко. Першого лютого 1953 року народився український співак і композитор Павло Дворський. І 2 лютого 1901 року народився видатний письменник України Валеріан Підмогильний. Подаємо список пожертв, які прийшли «Світлопам'ять» Лонгіна Світенка. 150 долларов Тарас и Дария Ковальчин, Игорь и Таля Павлюк. По 100 долларов доктор Ирена и Михайло Билинский, Адриана и Орест Федаш. 80 долларов Борис и Неониля Павлюк. По 75 долларов Роман Бружина, Маркиан и Миланья Павлюк. По 50 доларів Олександр і Христина Яців брожина Євген і Знов'я Брожина, Лідія Дегдала, Аркадій і Джуліат Фетків, Дзвінка і Михайло Охоліян, Ольга Яцьків, Любомир і Люба Климковський, Богдан і Марта Кохановський, Оленка і Борис Павлюк, Юрій і Петруся Савчак, Ауреалія Слусарчук, по 40 доларів Евгенія Подоляк, 25 доларів Роман і Марія Циган і Стефан і Фран Клайн. Всім жертводавцям складаємо щиру подяку, вічна пам'ять Лонгену Світенкові. Вісті з України і про Україну численні поранення гумовими кулями в голову, обличчя та шию, осколкові рани спричинені світлошумовими гранатами, переломи та переохолодження через використання водометів, заборонене міжнародним правом та українським законодавством при мінусовій температурі. Такий підсумок – півтори доби протистояння між митингувальниками і правоохоронцями на вулиці Грушевського в Києві. Лікарі трьох медичних пунктів Майдану заявляють про близько 300 потерпілих, що звернулися до них по допомогу станом на вечір 20 січня. Загалом, за даними Департаменту охорони здоров'я, шпиталізували 42 мітингувальники. З іншого боку барикад зі сторони правоохоронців на ранок після першої ночі сутичок заявили про 40 потерпілих. Вражає і кількість постраждалих журналістів. За даними Інституту масової інформації, 31 особа станом на вечір понеділка, 20 січня. У медичному пункті, який розташований найближче до епіцентру сутичок, безпосередньо на вулиці Грушевського, в стінах Національної академії наук України, в другій половині дня, у понеділок, 20 січня, можна було спостерігати приблизно що 5 хвилин по допомогу звертається хтось із митингувальників, що беруть участь у сутичках чи присутні на місці подій. Люди приходили як із незначними осколковими пораненнями, спричиненими розривом світлошумових гранат і наслідками обмороження від води, яке лється на них із водометів при температурі 10 градусів за Цельсієм, так і з важкими травмами. Ось надихався сльозогідного газу і прийшов випити молока, що рекомендують робити в таких випадках. Гранати Терен – травматичні гумові кулі причини травм. Хлопець, який з крові на обличчі лежав на носилках, розповів, як його поранила граната. Упала на голову граната, вона відскочила від шолому. Мабуть, це світло-шумова граната, але я не знаю, що в ній. Певно, щось перед себе, бо все обличчя опалене. Я впав у калюжу, але мене швидко підняли, переповів хлопець, тримаючись за обличчя. Медики Майдану наголошують на тому, що якщо поранення не надто важкі, то люди воліють не звертатися по допомогу до офіційних лікарень, бо там їх неодмінно допитують міліціонери, часом одразу в кареті швидкої. Потерпілі бояться, що їх одразу розглядатимуть, як підозрюваних у тяжких злочинах. Медсестра медичної служби Майдану, яка працює в медпункті на Грушевського, говорить, що навіть 25-річний стаж роботи в реанімації, де довелося надивитись на різне людське горе не допомагає втриматися від емоцій, викликаних тим, що бачить на Грушевського. Нам боляче, що наносять такі великі травми, кулі великі потрапляють переважно в голову, поцілюють в обличчя. Багато трапляється поранень брів між очима. Одне поранення було прямо в око. Дуже багато травм розповіла медик у медпункті. Демонструють нерозірвані гранати, терен, гумові та інші травм. Матичні кулі, які вилучили стіл потерпілих, тим часом кулі й гранати з боку Беркута летять не лише в учасників сутичок, але й в камери та тіла журналістів, які виконують свої професійні обов'язки в епіцентрі подій. Журналістка ТСН Наталка Пісня мала опізнавальні знаки. Що вимагаються для ідентифікації працівників засобів масових інформацій, тримала в руках мікрофон і стояла поруч зі своїм оператором, але нічого не убезпечило її від прицільної кулі, що потрапила у ногу. І це не поодинокий випадок, коли журналісти опиняються чомусь під прицілом. Я відчула доволі різкий біль у нозі. У цей час мій оператор знімав власне. Те, що відбувається з боку Беркута. Найдивніше, що він фактично знімав ту людину, яка найімовірніше в мене вцілила. Медики визначили, що це була гумова куля. Те, що стріляють по журналістах, це очевидно. Я дотримуюся цієї думки, тому що я не перша». Таке саме трапилося сьогодні 20 січня з оператором «П'ятого каналу», якому вцілили просто в камеру, розповіла журналістка ТСН Куля влучила в камеру оператора «П'ятого каналу» Івана Наконечного, коли він підійшов ближче до барикад Камера вийшла з ладу Інша куля влучила 19 січня у планшет журналіста громадського ТБ Богдана Кутепова. Гаджет витримав постріл, але на ньому залишився слід. Куля вцілила прямо в напис преса. Із очей витягали гумові кулі лікар. До Олександрівської клінічної лікарні Києва шпиталізували найбільшу кількість потерпілих із вулиці Грушевського з поміж міських лікарень. Її головний лікар Роман Василишин повідомив Радіо Свобода, що трьом постраждали мітингувальникам через важкі травми видалили по одному оку. Крім того, є пацієнти, чий зір, ще не відомо, чи буде збережений потрібний час. Станом на 20 січня ми в офтальмогологічне відділення шпиталізували 17 хворих. З них у сімох випадках проведені операції. Вони полягали здебільшого у видаленні чужорідного тіла. трапляли і скло, і дерево. Але здебільшого це були кулі якогось самострілу, зокрема гумові кулі, повідомив лікар. Він також підтвердив, що до тих потерпілих, які за оцінками лікарів були в стані приймати відвідувачів, Приходили вже співробітники міліції для співбесід. Каральні органи перейшли межу. Йдеться у заяві опозиційних сил України. Вбивство мирних пікетувальників – це наслідок безкарності виконавців злочинів і ескаляція терору. Йдеться у спільній заяві «Батьківщина, удару і свободи» чотири вогнепальні поранення в голову і шию у одного з убитих. Це не самооборона, а зумисний розстріл мирних громадян. Безпосередню відповідальність за цей акт терору диктатури проти громадян несе особисто міністр внутрішніх справ кривавий вбивця Захарченко, йдеться у заяві. Лише негайне виведення з Києва спецпідрозділів МВС і внутрішніх. Військ, відставка міністра Захарченка, на руках яких кров українських громадян, і бригад кримінальників тітушок, які тероризують мешканців міста, може зупинити переростання конфлікту у смертну фазу, йдеться у заяві. Влада готується зачистити Майдан, використовуючи 8 тисяч силовиків. Влада готується до розгону мітингу. Завданням мінімум силовикам поставили повернення контролю над вулицею Грушевською і Європейською площею. Згідно з інформацією, отриманою редакцією ZNUA від джерела у Раді національної безпеки і оборони, влада підготувала то поліваріантний план зачистки Майдану. За даними джерела, в операції планують задіяти 4631 співробітник внутрішніх військ, 1460 міліціонерів і 1530 бійців Беркута. Керівництво операцією згідно з рішенням здійснюватимуть заступник начальника МВС у місті Києві підполковник Діхтяр Ю і заступник начальника МВС у Київській області полковник Спаський Юрій. Вербицький, якого викрали разом з Луценком, мертвий. Про це радіо «Свободу» повідомила племінниця загиблого активіста. За її словами, щойно її батько, рідний брат Юрія Вербицького, упізнав його тіло у морзі Борисполя. Раніше речник головного управління МВВС України у Київській області Микола Жукович повідомив Радіо Свободу, що тіло чоловіка знайдене вранці 22 січня у лісосмузії біля села Гнідин Бориспільського району Київщини, зараз у Морзі. Проводиться судово-медична експертиза для встановлення причин смерти. Причина загибелі другої в середу людини на Грушевського пряме влучання в серце. Причиною загибелі людини на вулиці Грушевського в Києві стало пряме влучання в серце. Про це очевидець події розповів у прямій трансляції Радіо Свобода. Це вже другий за сьогодні випадок загибелі учасника акції протесту. Першим серед загиблих у середу, за даними української правди, є 20-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровська. Раніше надійшло повідомлення про смерть у лікарні ввечері 21 січня хлопця, що отримав ми внаслідок падіння з колонади, на вході до стадіону Дінамо, коли на нього потрапили беркутівці. Європейський Союз є шокований за людей на акціях протесту українського Євромайдану. Лідери європейських установ та уряди країн Заходу закликають до припинення насилля та погрожують, що розглядають можливість санкцій щодо режиму президента Віктора Януковича. Сполучені Штати тим часом вже перейшли до каральних кроків щодо осіб, відповідальних за насилля. На загибель людей та брутальне насилля на вулицях української столиці міжнародна спільнота відреагувала миттю. Найшвидшою та найпоказовішою була реакція Сполучених Штатів, які одразу після інформації про вбивства маніфестантів відмовили у візах особам, пов'язаних із насиллям, і застерегли, що розглядають подальші кроки проти від Повідальних за нинішнє насильство. ситуація, в якій Україна зараз знаходиться, є надзвичайно загрозливою. Про це в ефірі Еспресо ТВ заявив колишній голова служби безпеки України Ігор Смешко. З першим свідченням застосування коктейлу в Молотова в Києві, особливо з першими жертвами, ми перейшли межу. Заявив він, якщо тільки влада на якій лежить основна відповідальність за повернення до мирного розвитку ситуації, не зможе вдіяти мудрих рішень, якщо опозиція не зможе ставити собі реальні цілі. Якщо цього не станеться, буде громадянська війна, зазначив Смешко. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет 21 січня 2014 року оприлюднив звернення щодо сьогоднішньої ситуації в Україні під назвою «Пам'ятайте про особисту відповідальність». Первоєрарх Української православної церкви Київського патріархату назвав нинішню кризу найважчою за весь час від проголошення незалежності України у 1990 році. Році. За два місяці Україна не тільки не наблизилася до подолання кризи. Навпаки, протистояння лише загострюються. І найперша причина цього – відсутність справжнього діалогу між сторонами конфлікту та конкретних кроків до мирного розв'язання проблем, які його породили. Замість діалогу відбувається ескалація насильства. Все більше стає тих, хто вважає методом. Тоди мирного, ненасильницького спротиву недієвими. Суспільство наближається до межі, за якою громадянська війна. Тому церква закликає президента, як главу держави і опозицію, невідкладно розпочати прямі і, що найважливіше, плідні переговори для досягнення виходу з кризи, йдеться у зверненні глави Української православної церкви Київського патріархату». Патріарх Української Греко-Католицької Церкви звернувся із закликом припинити кровопролиття. Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук звернувся до всього українського народу із закликом відмовитися від насильства та зупинити кровопролиття. З великою тривогою і сумом ми спостерігаємо за подіями, які відбуваються у ці хвилини у місті Києві. Йдеться у зверненні. У зв'язку з цими надзвичайними обставинами хочу звернутися до усіх вірних нашої церкви, до всього українського народу і до всіх людей доброї волі. В ім'я Боже, зупиніть кровопролиття. Ніколи насилля не було способом будівництва вільної незалежної держави. Ніколи кровопролиття не зможе примирити сердець і за пропонувати позитивний вихід.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 От зателефонуйте 215 725 44 30. Ще раз 215 725 44 30.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 Повторюємо адресу і телефон Еверс 9892 Баслтон-Евеню, кабінет номер 302. Телефон 215-671-0188. З глибоким жалем повідомляємо побратимів, приятелів, знайомих та українську громаду, що 31 грудня 2013 року Упокоївся на 87-му році його трудолюбивого життя наш найдорожчий і улюблений чоловік, батько і дідусь. Світлої пам'яті Петро Кондрат. Народжений 25 березня 1926 року в селі Петрилові, Івано-Франківська область, Галичина. Колишній вояк 1-ї української дивізії УНА Та вояк американської армії Під час війни в Кореї Довголітній скарбник Станиці братства 1-ї УД UNA у Філадельфії, Член управи Спортового осередку Тризуб Добродій меценат Українського освітньокультурного Центру у Дженкентан Пенсильванія. Похоронні відправи відбулися В суботу 11 2 січня 2014 року у церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії у мелроуз парку Пенсильванія, і на дивізійному кладовищі Святої Марії у Факс-Чейс. У глибокому смутку залишилися дружина Марія Міка, син Олег Богдан, донька Оксана Марія Федекс з чоловіком Ігорем, внуки Наталка Петро та Ірена Кондрат. Стефан і Микола Федик, швагер Мирон з родиною в Україні, брат дружини Олександр Федорків з родиною, ближча і дальша родина в Америці й Україні. Вічна йому пам'ять. Засмучена пані Марія Конрад пожертвувала 100 доларів на програму Українського освітньокультурного центру. Щиро їй дякуємо. Большевицько-російська війна проти України та Крути З 17 грудня 1917 року, півтора місяця до події під Крутами, російський большевицький ватажок Ленін проголосив ультиматум Україні. Центральна Рада оцінила ультиматум як вмішування у внутрішні справи України і відкинула його. Кілька днів пізніше 122 делегати большевиків збунтувалися проти Центральної Ради та переїхали до Харкова, де перевели свій звіст, створили Комуністичну партію України, обрали власний уряд та проголосили 26 грудня Україну Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, а також і Федерацію із Російською Республікою. Новий большевицький уряд... Не знав і не хотів знати української мови. Він не мав війська в Україні. Уряд користувався військом, яке привіз на Україну з Росії Антонов Овцієнко на наказ Леніна і яке оцінювало все, що було українське, як ворожо-контрреволюційне. Це московське військо нараховувало 60 тисяч багнетів. Під кінець грудня впав Харків. 20 січня почався наступ большевиків. З Харкова на Полтаву та Київ. Наступ на Київ відбувався об'єднаними силами, большевицькими силами під проводом Муравйова. Ці большевики, як пише історик Павло Христюк, ігнорували український рух, не визнавали ні українського народу за націю, ні України за окремий національно-територіальний економічний організм. Для большевиків існував тільки південь Росії». Большевицькі війська нищили всі ознаки української нації, топтали портрети Шевченка, розстрілювали за українські посвідки та за українську мову. Большевики не визнавали нової України, якої ніякої української революції і стояли на становищі єдиної неподільної совєтської Росії від Білого аж до Чорного моря. Вони вислали до Берестя на переговори з німцями та державами, осі свою власну делегацію Медведєва і Шахрай. Як складову частину російської делегації Троцького Муравйов дав військам Єгорова і Берзіна перед наступом на Київ такий наказ Наказ її безпощадно знищити в Києві всіх офіцерів, юнкерів, гайдамаків, монархістів і всіх ворогів Большевицької революції Симон Петлюра у своїй статті про патріотизм писав Хіба не в тому трагедія нашого народу, що одні його сини вмирають під Крутами, а інші під правдом Троцького гинуть під Львовом чи Варшавою? Коли вимовляю слово «патріотизм», писав Симон Петлюра, «Мої уяві постають незабутні моменти історичних днів під Крутами, страшні і величні картини». Цитую, «Нас мало, але дух наш і єдність іскриці. Чую із уст молодого Сина України, що сміливо і отверто йде на нерівний бій із нечесним ворогом. Мамо, ми вмираємо, але щоб Україна вічно жила, в передсмертних муках кличе його товариш і гине славною смертю, землям України на устах. Наша смерть – то лише мізерний потужний дар вічним невгасимим змаганням за честь і незалежність України, казали інші, і з радісною усмішкою на устах приносили себе в жертву укоханої батьківщини. Коли ж нарешті народиться геній маляр, що оживить у нашому сумлінні красу смерти за добробут батьківщини, запитує Симон Петлюра. Чи є фарби, що ними зарисує він ці благородні профілі найкращих синів України? Нема, стверджує він, а вони такі необхідні і справжні, не фальшиві фарби, котрі промовляли б до серця товаришів та братів і батьків тих, що вмирали під крутами, котрі нагадали б живим заповіт погиблих героїв. 29 січня із лісів перед Крутами на оборонній позиції українського війська, яке зайняло становище в окопах недалеко від станції Крут, посипали постріли та гарматні стрільна 6 тисячної навали большевицьких матросів. Бій тривав до ночі. Тоді оціліли Крутянці відступили, залишаючи на полі бою 250 друзів юнаків та юнкерів. Під Крутами билася юначка школа для старшин під командуванням генерального штабу сотника Носенка та 20 офіцерів. Це була юнацька школа імені Богдана Хмельницького, що начисляла 350 юнкерів. У бою під Крутами взяв участь студентський курень стрільців, а точніше студентська сотня куреня січових стрільців, яка була організована у січні 18 року для боротьби проти bolshevikів із добровольців студентів університету та учнів вищих класів середніх шкіл в Києві. У віці 16 років і більше та університетів. Бойовий склад студентського курення нараховував 550 вояків. Одна сотня куреня у складі 120 юнаків під командуванням сотника Омельченка брала участь у боях і зазнала важких втрат. Сам сотник Омельченко загинув геройською смертю разом з іншими героями-гімназистами. Ті, хто оцілів з гімназистів та юнкерів, були включені до слобідського коша гайдамаків під мандуванням Симона Петлюри у чорну або червону сотню. Треба твердити, що 27 юнаків втратили орієнтацію і наштовхнулися на большевиків, які їх жорстоко та садистично мучили, доки не розстріляли. Однак жертва юнаків не була даремною. Крутянська битва стримала на кілька днів наступ большевиків на Київ, що дало можливість Центральній Раді успішно підписати договір у Бересті 9 лютого. Не меншим було моральне значення бою, що став символом жертовності, на якому виховувалися покоління молоді, зокрема Пластової та Студентської і Одомівської після війни, також і Сумівської». Один історик коментує, непорочна кров українського юнацтва як символ самоствердження себе як нації, суверена, загорілася тоді в хаосі кон'юнктур і орієнтації на чужі сили, в хаосі ворожих впливів і чужих інтересів. І стало ясно, хто ворог, а хто готовий до найвищого здвигу. Тоді було усвідомлено, буде власна збройна сила, тоді і буде українське право свободи. 25 березня 1918 року організаційний комітет студентського курення українських січових стрільців звернувся до Міністерства війни з прожбою, аби студентам, цитуємо, була дана змога на їхні бажання звільнитися з військової служби. Кінець цитати. Наказом число 131 від березня 1918 року від Міністерства війни Української народної республіки зазначалося, цитуємо, в тяжкі дні боротьби Української народної республіки своїми ворогами, болшевиками, у Києві, заорганізовався студентський куріньці-чолові стрільців. Завзято і непохитно обороняли студенти республіку на протизві того бурхливого часу, який вона пережила. Тепер настав час, коли студенти, з яких складався курінь, можуть повернутися до своїх шкіл для продовження освіти, висловлюючи свою ще. Щир... Ру подяку за це велике діло, яке зробив сей курень, наказую негайно приступити до розформування куреня. Два увільнити студентів Українського народного університету з усіх військових часин. Підпис міністр війни Жуковський. Улас Самчук, відомий український письменник, між іншим так схарактеризував самопожертву молоді. Цитуємо, це був порив душі і серця, зов національного інстинкту. Це було непереможне хотіння, хай проти логіки, проти всіх сил світу, вписати на сторінках історії щось таке, що в прийдешньому дайзначенному точку для нової організованішої та вдосконалішої боротьби. Щойно після вигнання большевиків із Києва, коли у столиці Україна повернулася Центральна Рада та німецьке військо силою 450 тисяч вояків, з участю багатьох тисяч мешканців міста поховано 27 крутянських героїв-студентів, замучених большевиками». Молодий тоді поет Павло Тичина схопив цей історичний момент поховання студентів на скольдовій могилі, окреслюючи цих героїв світом України, мучениками, славними молодими, яким довелося пройти кривавий шлях. Крути увійшли в історію України як символ національної чести. Матеріал підготував та читав Осип Рошка. Дорога українська громада, у неділю 26 січня цього року організаційний комітет Евромайдану у Філадельфії організовує Автомайдан. Всіх бажаючих запрошуємо збиратися біля Українського освітньо-культурного центру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 25 січня цього року в баловій залі готелю Hyatt Regency 201 South Columbus Boulevard у Філадельфії. Коктейль у годині 6 вечора, презентація дебютанток і бенкет у годині 7. Баль почнеться в годині 9. При звуках орхестри світанок. Вечірний одяг прошений. Ступ на бал. Для студентів – 30 доларів, дорослих, для дорослих – 60 доларів, на бенкет і бал – 160 доларів. Схолошення приймає доктор Петро Гелка, телефон 610-277-1284 або по емейл e helka.verizon.net. Просмо всіх на бал інженерів. Олег Медуниця, народний депутат України, заступник коменданта Майдану, який авторитетно розповість про Майдан, останні події мирного повстання українського народу за свої права і свободи, за гідне європейське майбутнє для своїх дітей і для всієї України. На виборах 2012 року Олег Медуниця був обраний народним депутатом України від Об'єднаної опозиції «Батьківщина», «Удар» Віталія Кличка та ВО «Свобода» по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 157 у місті Суми. Голова громадського об'єднання «Українська справа», член партії «За Україну» входить до фракції «Батьківщина» у Верховній Раді. Від грудня 2013 року по сьогодні являється заступником коменданта Майдану доповідь відбудеться у п'ятницю 7 лютого о 6-й годині в українському освітньокультурному центрі. Виступ Олега Медуниці спонсорують Український конгресовий комітет Америки, Комітет оборони людських прав і Нова Українська хвиля.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 принести одне пита Кому народився? Ця душа